довкола болота, мочарі, ведмежі, нетрі та дикі деревлянські племена. У батьківському роду було біля сотні душ. Багато з них ставали воями, ремісниками, ведунами, і лише поодинокі діти жили відособлено, не прикладаючи рук до ремісництва чи полювання. Єдине бойові грища, змагання на мечах або стрільба з лука. Передавався споконвічний заповіт от батька до сина, що рід Горвіїв, прадавній, царський, ведеться він от самого Стрибога. Належить йому колись володіти землями і народами. Те слово було нерушне, його знав кожен син, і всяк готувався до такої придивної долі. Проте заповіт заповітом, а життя текло собі в лісовій пущі понури й дики. Довколишні деревляни неохоче платили данину, треба було щороку влітко зброювати півсотні вершників, з галасами, погрозами наскакувати на сусідні поселення, забирати у лісових мисливців хутро, віск, меди чи полотна у їхніх жінок, таким чином стверджуючи споконвічну царську достойність роду. Призвичаювся до того молодий Горовій, та все ж таки, не вдовольнявся тими мізерними здобутками. Оповіді батька-матері про колишню славетність роду роз'їдали його уяву, тривожили душу, кликали до дії. «Вийдемо з лісів», – казав він батькові, – «завоюємо царство. Чому сидимо в берлозі, наче ведмедь? Де заповідь стрибога, чому він не здійснюється?» «Завжди, синку», – втішав старезний горевій сина, – Час настане, те не в людській руці, і стріла довгі роки лежить у сагайдаці, доки в ній нема потреби, а прийде пора, вона летить до цілі, тепер ще не пора вийти з благословенного лісу. І яровитий, і поляни, та всі інші слов'яни, дуже люті доволі, не бажають єдиної руки, а чом? Бо розбещені мандрівними лицарями. Словутинськими воями не коштували лиха. Треба, щоб пролилася кров, щоб прокатилися грози, щоб горе вкралося до душ людських. Тоді встане наш час, синку. Тоді не поспішай, стрибо готує для нас славетну стежку. Якось навесні, коли Словутин небачено виповнився і докотив свої води до поселища царського роду, Завітали до Орпінської долини гості з далекого північного краю. Були вони суворі, неговіркі. Пропонували двосічні мечі, бронзові шоломи, срібні прикраси для кінської збруї. Брали за те віск, тонке полотно, лісовий мед. Пливли гості до моря, а там аж у багату Візантію. Потягло молодого горевія з ними. Невтримно, непереможно. Батько затримував та, порадившись з ведунами, отпустив. Дав синові тридцятеро дружинників, посадив їх на просмолені човни дуби, наділив розмаїтим скарбом з біжжем, щоб було чим торгувати в заморських землях, та й благословив ім'ям пращурів царів на щасливу мандрівку. Нап'яли дружинники вітрила і в слід за чужинцями до Слобути а там широким плином вниз до моря. Біля гримотливих, несамовитих порогів напали на них степові розбійники та оборонялися від них дружинники Горвія, бо на підмогу прийшли вольні лицарі з Хортиці. Довго небезпечна була путь. Всього звідали мандрівники і спеки і бурі, доки дісталися багатої Візантії. Пишністі велич імперії вразили Горвія, Загострили його жадобу до розкошів, розтруїли марнолюбство. Він никав по торговищах сходу понуро, невдоволено, В душі кляв батька й пращурів, Котрі мріяли про царську величі славу, Сидячи в гнилих мочарях. Тоді, як в далеких землях пишаються багаті володарі, Сповнені моці і розкоші. «Життя минає, — думав Горевій, — І хто не загнуздає його, як дикого коня?» Той хіба може бути вершником? Довго чи недовго торгували славянські гості в чужих землях, а другого літа повернулися до рідних лісів.